34. Найгірший можливий світ Повільно відчинилися бронзові двері, і усередину широким кроком зайшов кремований жнець. Кімнату наповнили шоковані скрики і скрипіння стільців, коли всі присутні почали підводитися, щоб краще бачити. «Це справді він? Ні, неможливо, це якийсь трюк, це певний самозванець!» Він рухався центральним проходом не своєю ходою, розв'язніше. Наче помолочив. І він чомусь здавався трохи нижчим, ніж раніше. Так, це Годдард. Постав з попилу. Гіршого часу важко і вигадати. За ним у залу зайшла знайома фігура в яскраво-зеленому. Жниця Ренд теж вижила. Тепер всі звернули погляди до відчинених бронзових дверей, очікуючи, що сьогодні можуть також повернутися з мертвих женців Хомські і Вольта. Але нікого більше не було. Ксенократ аж побілів за трибуною. «Що це означає?» «Ваша світлосте, пробачте мені відсутність на кількох останніх конклавах!» Годдард говорив помітно інакшим голосом. «Але мені жорстоко відрубали голову, жниця Рент може підтвердити». «Але ж ідентифікували ваше тіло. Воно згоріло аж до кісток». «Тіло, так», – мовив Годдарт. «Але жниця Рент була достатньо добра, щоб підшукати мені нове». Тоді підвівся схвильований жнець Ніча, якого ці події однозначно приголомшили. Як і решту. «Ваша світлосте. я бажаю відкликати свою кандидатуру на посаду верховного клинка», – сказав він. «Я бажаю відмовитися і офіційно підтримати номінування високоповажного жінця Годдарда». В залі вибухнув ще більший хаос. Чулися люті звинувачення та гіркі стогони, але також схвильований сміх і радісні скрики. Люди реагували на Годардове повернення всіма можливими емоціями. Не здивувався лише Брамс. І тепер Анастасія зрозуміла, що він був не організатором, а черв'яком у яблуці. Він був Годардовим пішаком. «Це надзвичайно нестандартно!» – запинався ксенократ. «Ні», – заперечив Годдард, – «нестандартним є те, що ви й досі не затримали звіра, який прикінчив женців Хомського і Вольту, і намагався прикінчити жницю Рент і мене». Він просто зараз під час нашої розмови невпинно вбиває на всібіч людей, а ви нічого не робите, окрім як готуєтеся до свого входження у Світову Раду. Мовив Годдарт і обернувся до решти женців. Коли я стану Верховним Клинком, то зупенюрована Даміша і змушу заплатити за свої злочини. Обіцяю, що знайду його впродовж тижня після отримання посади Верховного Клинка. Це оголошення викликало у присутніх схвальні вигуки. І схвально волали не лише жінці Нового Ладу, Тож стало зрозуміло, що коли жнець Нічше, може, і не добрав би голосів до перемоги, то Годард має шанс перемогти. Найкраще це підсумував жнець Азімов, стоячи десь позаду Анастасії. Ми щойно опинилися у найгіршому з можливих світів. Нагорі в адміністративних приміщеннях цитаделі жінців шалено шукав монетку учень, який потрапив на свій перший конклав. Якщо він її не знайде, то отримує догану, або гірше, принизиться перед усіма жінцями. Він подумав про те, який мінливий світ, бо його життя, його майбутнє могли залежати від однієї монетки. Він нарешті знайшов одну позеленілу в глибині шухляди, якої, певно, не висували ще з ери смертності. На монеті був викарбований портрет Лінкольна, якогось важливого смертного президента. У них був жнець Лінкольн. Не один із засновників, але досить давній. Він, як і був верховним клинком Мідмерики, який став великим згубником, але стомився від складної відповідальності і самозібрався за до народження цього учня. Як доречно, що мідне зображення його історичного покровителя відіграє таку важливу роль у визначенні нового верховного клинка. Повернувшись до зали проведення конклави, учень зрозумів, що за його відсутності все драматично змінилося, і зажурився, що прогавив усі веселощі. Ксенократ покликав жницю Кері вийти наперед, щоб кинути монетку і почати дебати. Ці дебати будуть цілком інакші, ніж вона очікувала. Марія вирішила не поспішати. Вона підвелася, поправила мантію, покрутила плечима, щоб розслабити шию. Вона відмовлялася піддатися цьому хвилинному хвилюванню. «Це початок кінця», – почула вона слова жінця Сундзі. — дзи «Вороття вже не буде», – вторив жнець Сервантис. «Припиніть», – сказала їм вона. «Лемент, що небо падає, ніяк не зупинить його падіння». «Марія, ти мусиш його перемогти!» – мовив жнець Сервантес. «Мусиш!» «Я так і планую!» – вона зіркнула на Анастасію, яка непохитно стояла поруч. «Ви до цього готові?» – запитала Анастасія. Питання було сміховинне. Як хтось може бути готовий до битви з привидом? Гірш ніж з привидом. З мучеником. «Так!» – сказала вона Анастасії. «Бо що ще вона могла сказати?» Так, я готова. Побажай мені успіху, Люба. Я цього не робитиму, озвалася Анастасія. А коли Марія глянула на неї, очікуючи пояснення, дівчина всміхнулася і мовила. Успіх для невдалих. На вашому боці історія. У вас є вага, авторитет. Ви ж верховна дама смерті. А тоді додала. Ваша світлосте. Марія не могла стримати посмішки. Дівчина, яку вона взагалі не хотіла навчати, тепер перетворилася на її найбільшу прибічницю. «Найвідданішу подругу». «Ну, в такому разі», – сказала Марія, – «я їх покладу». І на цьому вона сміливо і гордо пішла наперед, щоб постати перед зовсім невисокоповажним жінцем – Годардом. У ці неспокійні часи в нашому регіоні просто мусить з'явитися лідер, якому не лише знайома смерть, але він її ще й приймає. Радій Лідер, який готуватиме світ до нового світлого дня – коли ми, жінці, наймудріші, найбільш просвітлені люди на землі, зможемо досягти свого повного потенціалу. За мого керівництва, ми змитимо павутиння архаїчного мислення і відполіруємо нашу величезну інституцію до такого блиску, щоб нам заздрили всі інші регіони. Для цього я приймаю рішення скасувати систему квот, дозволяючи всім медмериканським женцям збирати бажану кількість суб'єктів. Я створю комітет для проведення переоцінки інтерпретації наших милих серцю заповідей з метою розширити параметри і прибрати обмеження, які нас стримували. Я намагатимуся покращити життя кожного жінця і усіх достойних мідмериканців скрізь і всюди. І таким чином ми знову зробимо нашу цитадель жінців великою. З промови вже Годарда, кандидата на посаду верховного клинка 7 січня року хижака. Зараз ми опинилися в поворотному моменті нашої історії, так само критичному, як і той день, коли ми побороли смерть. У нас ідеальний світ, але ідеальність не затримується в одному місці. Вона, не мов той світлячок, від природи невловима і непередбачувана. Можливо, ми і піймали її в банку, але та банка розбилася, і для нас існує небезпека погинути на її осколках. І ті, хто входить до «старої гвардії», як нас називають – Зовсім не старі ми приймаємо революційну зміну, яку передбачали женці Прометей, Ганді, Єлизавета, Лао Ци і усі засновники. А зараз нам, як ніколи, варто прийняти саме їхнє перспективне бачення і проживати життя за їхніми ідеалами, інакше ризикуємо втратити себе через жадобу і корупцію, від яких так потерпало смертне людство. Для нас, як женців, важливим є не те, чого ми хочемо, а лише те яким нас хоче бачити світ. Ставши вашим верховним клинком, я слідкуватиму за тим, щоб ви дотримувалися найвищих ідеалів, і ми змогли гордитися тим, ким та чим ми є. З промови В. Ж. Кюрі, кандидата на посаду верховного клинка 7 січня року Хижака.